Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оробчук. Розділ восьмий. На мою думку, розпочав Кармоді, вирішення вашої, вашої проблеми е, можливе. Так? – нетерпілося терпілося Маліхронові. Що казати далі, Кармоді не знав. Він відчайдушно сподівався, що сам акт мовлення родить думку, оскільки слова навантажені якимось змістом а у реченнях змісту більше, ніж у словах. Вам належить, вівдалі Кармаді, відшукати в собі внутрішнє призначення, що мало б значення для зовнішнього світу. Але, може, це неможлива передумова, бо ви самі світ, і не маєте змоги стати зовні самого себе. Зможу, коли захочу, насупившись, кинув Меліхрон. Я можу послатися на будь-яку чортівню, бо я тут сидержитель. Богові, знаєте, не конче бути соліпсістом. Ви істину, ви істину так, квапливо погодився Кармаді. Ще сім хвилин, ті шість. А що на нього чекає? Отже, ясно, що вашого всюдисущого прозірливого духу не досить, щоб розкрити вашу власну сутність. І його таки справді не досить, бо ви ж самі, як вищий суддя, вважаєте його недостатнім. Чудово обґрунтовано, похвалив Меліхрон. Вам слід було стати богословом. Тепер я є богослов. «Шесть хвилин п'ять?» «Так от, який же вихід. Вам ніколи не спадало на думку залучити все пізнання, і внутрішнє, і зовнішнє, якщо, звісно, існує така річ, як зовнішнє пізнання, до розкриття вашої проблеми?» «Саме так я і думав», – сказав Меліхрон. «Між іншим, я не обминув жодної книжки в галактиці про таємниці природи і людини. Студіював мікрокосмос, макрокосмос і таке інше. До речі, я досить здібний, хоча дещо і призабув уже. Ну там, таємницю життя, чи приховані мотиви смерті. Та можу підучити при потребі. Я виявив, що студії – сухе, пасивне заняття, хоч інколи й трапляються приємні несподіванки. А ще я виявив, що вченість для мене не має особливої ваги. Чесно кажучи, я переконався, що неотство не менш приємне. А може ви художник за натурою, навздогад, підкинув кармоді? Я перейшов і через це, сказав Меліхрон. Ліпив скульптури з глини і плоті, малював заходи сонця на полотні і на небі, писав книжки словом і подіями, грав на інструментах і складав симфонії для вітру і дощу. Вважаю, що мої твори були досить хороші, одначе я завжди відчував себе дилетантом. Бо ж, бачите, через свою всемогутність я не допускав помилок, а дійсність я знаю занадто добре, щоб серйозно перейматися її відтворенням у мистецтві. Ммм, розумію. Протяг Кармаді. Певне, залишилося не більше, як три хвилини. А може вам стати завойовником? Навіщо мені завойовувати те, чим уже володію? Не погодився Меліхрон. А інші світи мені і не потрібні. Я пристосований тільки для мого середовища, яке складається з цієї єдиної планети. Володіння іншими світами спонукало б мене до неприродних вчинків. Та що за користь мені від чужих світів, коли я не знаю, що робити зі своїм? Я бачу, ви як слід усе обміркували. – дійшов висновку Кармоді. Його занепокоєння стало вже розпачем. Авжеж, вже ж, Я міркував не менш важливими речами по кілька мільйонів років. Шукав мети поза мною, та все ж не відривався від природи мого єства. Я шукав указівок, а знаходив лише себе». Кармоді поспівчував у Богові Меліхрону, якби його власне становище не було таке безвихідне. І він спантиличився, відчуваючи, як спливає відміряний йому час, і дивуючи, що його страхи бозна чому сплилися із півчуттям до неповноцінного Бога. І тут його раптом осяяло. Це ж так просто, неймовірно просто, і до того водночас вирішуються і Меліхронова, і його власні проблеми. От що то істинне осяяння. Та чи погодиться Меліхрон? Але вибору у Кармоді не було. Меліхроне, сміливо сказав він, я вирішив вашу проблему. Ой, справді, пожвавішав Меліхрон. Тобто справді, що ви це насправді? Отже, кажете, це не тому, що коли ви не розв'яжете її задовільно для мене, то вам судилося загинути через 73 секунди? Тобто це не вплинуло на вас негативно, ні? В своїй зловісній долі я дозволив вплинути на мене лише до тієї міри, урочисто промовив Кармоді, яка вимагалася для вирішення вашої проблеми. Ох чудесно, швидше кажіть. Я так схвильований. Попри все моє бажання не зможу, фізично неможливо. Ви ж мене в'єте через сімдесят чи шістдесят секунд. Я? Я не збираюся вас убувати? О небо. Ви справді гадаєте, ніби я такий кровожерний? Що ви? Ваша смерть надійде ззовні. Я з нею не маю нічого спільного. До речі, у вас лише двадцять секунд. Замало, сказав Кармаді. Аж ніяк не замало. Як ви знаєте, це мій світ. Ладу сьому тут даю я, отже й плину від часу. Я саме змінив місцевий часопросторовий континуум. «На десятисекундній подільці». «Для Бога, це справа проста. Тільки згодом багато підчисток. Ваші десять секунд обійшлися мені у двадцять п'ять років мого місцевого часу. Вистачить?» «Більш ніж достатньо», – запевнив Кармоді. «Ви дуже щедрі». «Дрібниці. А тепер, будь ласка, ваш розв'язок». «Гаразд», – сказав Кармоді і вдихнув глибше. «Розв'язок вашої проблеми залежить від того, як на неї поглянути. Інакше бути не може». Кожна проблема повинна містити в собі зародки свого розв'язання. «Повинна?» – перепитав Меліхрун. «Так, повинна», – твердо проказав Кармаді. «Добре, поки що виходимо з цього. Кажіть далі». «Розглянемо ваше становище. Розглянемо його внутрішні і зовнішні аспекти. Ви – бог планети, але тільки цієї планети. Ви – всемогутній і всевідуючий, але тільки тут. У вас разючі інтелектуальні надбання, і ви відчуваєте потребу, «Бути комусь у пригоді. Та ваше дарування безсилі в інших світах, а тут, крім вас, нема нікого». «Так-так, достеменно так», – вилукнув Меліхрон. «Та ви ще й досі не порадили, що мені робити». Кармоді набрав повні легені повітря і повільно видихнув. «Що вам робити? Застосовувати всі ваші великі обдарування. І застосовувати їх тут, на власній планеті, де з них буде найбільший пожиток. І використати їх, оскільки це ваше заповітне прагнення, на благо інших». «На благо інших?» – перепитав Меліхрон. «Так випадає, підтвердив Кармадє. Найпобіжніший розгляд нашої ситуації підказує вихід. У розмаїтному Всесвіті ви самотні, а до зовнішніх діянь треба виходити назовні. Проте ваша власна сутність перепиняє шлях назовні. Тому навколишній світ повинен прийти до вас. А коли він прийде, як ви до нього поставитесь? Тут не повинно бути сумнівів. Ви всемогутні у власному світі, і немає ніякої потреби допомагати вам. Але ви можете допомогти іншим. Це єдині природні взаємини між вами і зовнішнім Всесвітом. Меліхрон подумав і сказав. Можу визнати вашу рацію. Але тут виникають ускладнення Наприклад, сюди рідко навідуються істоти з зовнішнього світу. Ви перший за два з галактичних оберти. Справа вимагає терпеливості. Погодився Кармоді. Її вам доведеться виховати в собі. Вам це легко, бо ви можете змінювати час. А щодо відвідувачів, то насамперед кількість і ще не якість. Простий перелік небагато важить. Головне, щоб людина або Бог робили те, що їм належить. Тут байдуже, чи це буде миттєвий учинок, чи безкінечне гарування. Але ж мені краще не стане, якщо я знатиму, що робити, та не матиму для кого. Попри всю мою скромність, я мушу нагадати, що ви маєте мене. Я прибув із зовнішнього світу. У мене проблема. Насправді ж, у мене кілька проблем. Мені вони не під силу, а вам не знаю. Та підозрюю, що доведеться докласти багато зусиль. Меліхрон надовго поринув у роздуми. У Кармаді засвербів ніс, але він поборов бажання почухати його. Він чекав, і вся планета чекала, поки Меліхрон зважувався. Нарешті Меліхрон підняв свою агатово-чорну голову і промовив. «Я гадаю, що зерно істини в цьому є. Ви дуже люб'язні». Але я справді так думаю. Я переконаний в цьому», – запевнив Меліхрон. «Ваш розв'язок здається мені водночас елегантним і неминучим. А коли поглянути ширше, то, мабуть, долою, що керує людьми, богами і планетами, судилося те, що трапилось. Переді мною, творцем, не стояло жодної проблеми. А витворіння стали творцем проблеми, яку тільки богові дано вирішити. Ви прожили життя, чекаючи мене, щоб я вирішив вашу проблему. А я прочекав тут половину вічності, щоб ви прийшли до мене зі своєю проблемою. А мене це нітрохи трохи не здивувало б, сказав Кармоді. Викласти вам суть моєї проблеми. Я вже збагнув, сказав Меліхрон. Завдяки моєму глибокому інтелектові і досвіду я знаю про неї значно більше, ніж ви самі. На перший погляд, ваша проблема полягає в тому, щоб дістатися додому. Саме так. Ні, не зовсім так. Словами я не легковажу. На перший погляд вам треба вияснити, куди, коли і на котру планету. Ще вам потрібен спосіб туди дістатися, і вам потрібно прибути туди, максимально зберігши свій теперішній стан. Якби на цьому кінець, то й тоді справа вже нелегка. «Що ж там іще такого?» – запитав Кармаді. «А ви не знаєте? Вас іще переслідує смерть». «Ох!» – вихопилися в Кармаді. Колійно його раптом ослабли, і Меліхрон милостиво сотворив для нього фотель, гаванську сигару пляшку Рома Колінс і пару повстяних пантофлів разом із широким розкішним халатом. Затишно? – поцікавився Меліхрон. – Дуже. Гаразд, тепер будьте дуже уважні. Я пояснюватиму вашу ситуацію далі коротко і стисло, використовуючи лише частину свого інтелекту, поки решта мене заглиблена у клопіткий пошук задовільного рішення. То вам слід слухати уважно і намагатися зрозуміти з першого разу, бо часу в нас обмаль. «Мені здавалося, що 10 секунд ви розтягнули на 25 років», – сказав Кармоді. «Розтягнув. Але час хитра переміна навіть для мене. 18 років з ваших 25 вже втрачені, а решта спливає з дивовижною швидкістю. Будьте уважні, від цього залежить ваше життя». «Добре», – погодився Кармоді, підсовуючись ближче, затягуючись сигарою. «Я готовий». «Насамперед», – розпочав Меліхрон. Ви повинні зрозуміти природу невблаганної смерті, що пулює на вас. Кармоді стримав дрож і нахилився вперед, щоб краще чути.